Розділ восьмий, у якому спочатку все дуже і дуже добре, а потім не дуже. Рейниван був веселий і щасливий. Його переповнювала радість і все довкола захоплювало своєю красою. Причудовою була долина верхньої олави, що врізалася виганами в зелені пагорби. Причудово біг дорогою вздовж ріки присадкувати гнідий жеребець, подарунок каноніка Отто Бейса. Прекрасно співали в гіллі дрозди. Ще прекрасніше жайворонки серед лугів. Лірично гули бджоли, жуки й гедзі. Легесенький зефір, що віяв з узгірів, доносив п'янкі аромати. То жасмину, то черемхи. А іноді лайна. Поблизу виднілися людські обійстя. Рейневан був веселий і щасливий. І мав на те причини. Йому не вдалося, попри всі зусилля, ні зустрітися, ні попрощатися з недавніми супутниками. І він шкодував за цим. Особливо ж його розчарувало таємниче зникнення Урбана Горна. Але якраз спогад про Горна надихнув його діяти. Крім гнідого жеребчика з білою стрілкою на чолі, канонік додатково обдарував його на дорогу капшуком, що був до того ж набагато важчим, ніж калитка, отримана тиждень тому від Конрада Кантнера. Зважуючи капшуку в руці та зваги здогадуючись, що всередині аж ніяк не менше 30 праських грошів, Рейневан укотре переконувався у вищості духовного стану над лицарським. Цей капшук змінив його долю. Річ у тім, що в одному зі стшелінських шинків, які він відвідав у пошуках Горна, Рейневан зустрів фактотума каноніка – отця Феліціяна, який похабцем виїдав з ринки засмажено грубими кружальцями ковбасу і запивав жир важким місцевим пивом. Рейневан як тільки побачив його – Одразу ж зрозумів, що треба зробити. Йому навіть не довелося докладати для цього зайвих зусиль. Ксіонзик, побачивши Капшука, аж облизався. І Рейнеман вручив йому його без найменшого жалю, і навіть не рахуючи, скільки ж там насправді було грошей. Звичайно, він негайно отримав усю необхідну інформацію. Отець Феліціян сказав усе, ма більше. Він був готовий додатково видати кілька секретів, почутих на сповіді – Однак Рейневанчемно відмовився, оскільки імена покаянних ні про що йому не говорили, а їхні гріхи і грішки не цікавили його взагалі. Він виїхав зі Счеліна вранці, майже без шеляга за душею, однак веселий і щасливий. Проте їхав він зовсім не туди, куди велів канонік, не головним трактом на захід через Дубові гори, південним підніжжям Радуні до Свидниці та з Джегома. Цілком усупереч категоричній забороні, повернувшись до масиву радуні і шленджі спини, рейневан їхав на південь, у гору потечі Олеви, дорогою, що веле до Генрикова і Зембиць. Він випростався в сідлі, ловлячи ніздрямі чергові приємні запахи, принесені вітром. Ташки співали, пригрівало сонечко. Ах, який прекрасний був увесь світ. Рейневанові хотілося закричати з радості. Прекрасна Деля, Гельфрадова дружина, про що сказав йому отець Феліціян, в обмін за капшук вагою близько тридцяти грошів, хоча, здавалося, була взята в облогу своїм швагерами-стерчами в Лігоцькому монастирі цистерціянок, спромоглася таки втекти та обдурити переслідувачів. Вона втекла до зембиць, щоб зачаїтися там, у монастирі Кларисок. «Щоправда, – розповідав Ксьонзик, вели за очеринку, Щоправда, зембецький князь Ян, довідавшись про все, суворо наказав монашкам видати дружину свого васала. Він посадив її під домашній арешт, поки не буде з'ясовано питання ймовірного чужолоства. Одначе, тут отець Феліціан міцно відригнув кислим пивним духом. Хоча гріх і велає про помсту, ця жінка в зембецях у безпеці збоку боку стерчів їй уже не загрожує ні самосуд, ні насилля, ні кривда. Князь Ян, тут отець Феліціян, висякався, Недвозначно застеріг хапеча стерчу, вона навіть пригрозив йому на допиті пальцем. Ні, стерчі вже не зможуть зробити братові нічого поганого. Кишка у них затонка. Рейневон спрямував гнідого через жовтий відкров'яку, фіолетовий від люпину лух. Йому хотілося сміятися і кричати з радості. Аделя, його Аделя показала стерчам дулю. Зробила з них дурні від тюфтіїв, обвела їх навколо пальця. Вони думали, що обклали її в ліготі, а вон на шесть і тільки її бачили. Ох, як, напевно, шалені відтіг, як лайвся і метав безсилі прокльонний мрольд, як кровлет не валила Вольгера, аделя галопом вночі на сивій кобилі з розвіяною косою. «Чекай, ну, схаменувся Рейни, в Аделі немає коси, мені треба взяти себе в руки». Подумав він холоднокровно і вдарив жеребчика під боки. Адже ніколи та мазонка зі світлою, як солома косою, нічого для мене не значить. Так, вона врятувала мене, відвела від мене переслідувачів. За це я при негоді віддячуся їй. Два впаду їй до ніг, але кохаю Аделю і тільки Аделю. Саме Аделя є володаркою мого серця і моїх думок. Я думаю тільки про Аделю. Мене взагалі не цікавлять ні та світла коса, ні той блакитний погляд з-під соболини шапочки, ні ті малинові вуста, ні ті зграбні кругленькі стегна, що охоплюють боки сивої кобили. Я кохаю Аделю. Аделю, до якої мені тепер залишилося проїхати всього-навсього якихось три милі. Якби я пустив коня чвелом, то був би біля зембецької брами ще до того, як проб'є полудень. Спокійно, спокійно. Не можна гарячкувати. Треба мислити тверезо. Спочатку, користуючись нагодою, що це по дорозі, я мушу відвідати брата. Бо коли я звільню Аделю з князівського арешту в Зембицях, ми з нею втечемо в Чехію або в Угорщину. І тоді я може вже ніколи не побачити свого брата Петерліна. Тому я повинен попрощатися з ним, усе пояснити, попросити його благословення. Канонік Отто заборонив це робити. Канонік Отто наказав по-вовчому... У жодному разі нелюдними стежками. Каноні Котто попередив, що погоня може чекати десь поблизу Петерлінової садиби. Але Рейневан і на це мав спосіб. В улаву впадала притока, річка, а радше навіть струмок, захований в очереті, ледве примітний під балдахіном вільх. Рейневан рушив струмком у гору. Він знав дорогу. Дорогу, яка вела не до Бальбінова, де Петерлін жив, а до Пойововиць, де він працював. Перший сигнал, що допойовуваць уже близько, подав за якийсь час саме струмок, берегом якого йшов Рейневан. Струмок почав смердіти спочатку злегка, потім сильніше, а потім просто нестерпно. Одночасно вода змінила колір, причому радикально, на брудно червоний. Рейневан виїхав з лісу і вже здалеку побачив причину цього. Величезні дерев'яні стояки сушарні з яких звисали пофарбовані штуки полотна і сукна. переважала червона барва. Колір саме сьогоднішнього дня, про що вже повідомив струмок, але були також полотна блакитні, темно-сині та зелені. Рейневен знав ці кольори, які тепер уже більше асоціювалися з Петером фон Беляо, ніж тинктури родового герба. Зрештою у цих кольорах була якась там дищиця і його участі. Він допомагав братові одержувати барвники. Глибокий живий пурпур, фарбованого в Петерліні сукна і полотна, народжувався із секретної композиції трьох складників – багрянцю, синяка і марени. Усі відтінки синього Петерлін одержував, змішуючи сік чорниці із синильником. Причому синильник, мало поширений на Шльонську, він вирощував сам. Синильник, змішаний з шафраном і крокусом, давав чудовий відтінок свіжої яскравої зелені. Вітер раптом подув у бік Рейневана, принісши з собою такий сморід, від якого ж сльозилися очі і скручувалися волосинки в ніздрях. Компоненти фарб, відбілювачі луги, кислоти, соди, глиноземи, попіл і жири – усі вони були досить смердючі. Неабияк смерділа також зіпсована сироватка, у якій за фламандською рецептурою замочували льняне полотно на останній стадії процесу відбілювання. Але все ще й близько не могло зрівнятися з запахом основного засобу, який використовували в повойовицях – вистояної людської сечі. Сечі, яку у величезних діжках витримували близько двох тижнів, потім у великих кількостях використовували у валяльні під час звалювання сукна. Як наслідок, повойовницька стукновальна, а разом із нею вся округа – Тхнула сяками, як вселенське лихо. А за спритливого вітру сморід міг доходити навіть і до цистерціанського монастиря в Генрікові. Рейневон їхав берегом Червоної ріки, що смерділа немов вигрібна яма. уже чув в сукнувальню безперестанний гул привідних коліс, які оберталися водою. Стукотіння і скрипіння зубчатих коліс, скривотіння валів і передач, на все невдовзі наклався глибокий гуркіт, що стрясав землю, удари товкачів, які бештали сукно в ступах. Сукнувальна Петерліна була сукнувальною новочасною, модернізованою. Крім кількох традиційних стаєк із товкачами, на ній були молоти, які приводила в рух вода. Вони валяли сукно швидше, краще та рівніше і голосніше. Унизу над річкою за далекими сушильними і рядом ям-фарбувальні, він побачив будівлі, сараї і навіси валяльні. Там зазвичай стояло добрих 20 возів найрізноманітнішого розміру і конструкції. Рейневан знав, що то були вози як постачальників, бо Петерлін імпортував з Польщі велику кількість поташу, так і ткачів, які привозили сукно для валяння. Завдяки репутації повойовець, Сюди прибували ткачі з усієї округи – з Нємчі, Зембець, Челіна, Гродкова, навіть Франкенштейна. Він бачив ткацьких майстрів, які юрмилися навколо валяльні, спостерігаючи за роботою. Чув їхні крики, що були навіть голоснішими, ніж гуркіт машин. Як завжди, ткачі лаялися із сукновалами стосовно способу укладання і перекидання сукна в ступах. Серед них він помітив декількох ченців у білих рясах з чорними ладанками – але і це теж не було новиною. Генріківський монастир тисцирціанців виготовляв значну кількість сукна і був постійним клієнтом Петерліна. Але от кого Рейневан не бачив, то це якраз Петерліна, свого брата, який завжди був у повойовицях на видноті, бо звик об'їжджати всю територію. Він завжди їздив на коні, щоб виділятися. Врешті-решт, Петерфон Беляв був лицарем. Що дивніше? Ніде не було видно худої і високої фігури Нікодемуса Фербрюгена, фламандця гента, великого майстра валяння і фарбування. Вчасно згадавши пересторогу каноніка, Рейневан заїхав між прибудови потай, ховаючись за возами клієнтів, які прибували одне за одним. Насунув на ніз капелюха, згорбився в сідлі, не привернувши до себе нічиєї уваги, під'їхав до дому Петерліна. Зазвичай гамірний і повний людей, будинок здавався зовсім порожнім. Ніхто не відреагував на його крик, не зацікавився ударом дверей. Жодної живої душі не було ні в довгих сінях, ні в челядні. Рейневан увійшов у кімнату. На підлозі перед камінним вогнищем сидів майстер Нікодемус Фербрюген, сивоволосий, підстрижений як мужик, але одягнений як пан. У каміні годів вогонь. Ламандець дер і кидав у полум'я аркуші паперу. Він уже закінчував. На колінах залишалося всього лише кілька аркушів, а у вогні чорнів і звивався цілий стос. «Пане Фербрюген!» «Єзус Христос! Ламандець підняв голову, кинув у вогонь наступний аркуш. "Ісус Христос, пане Чрейнмар! Яке нещастя, пане Чу, яке страшне нещастя!» «Що за нещастя, пане майстре?» «Де мій брат? Що ви тут палите?» «Майнер Пітер Веліли» сказали, якби щось сталося виняти зі схованки, спалити і то, чим швидше. Так і сказали, якби щось, Нікодемусе, не дай Боже, сталося, спали, чим швидше. А сукнувальна має працювати. Так сказали майнер Пітер. «Ен хет вугді фліз вогден». Слово сталося тілом, голландське. Євангелія від Івана. «Пане Фербрюген!» Рейневан відчув, як від страшного перечуття велося на голові стої дибки. «Пане Фербрюгене! Та говоріть же! Що це за документи? Яке слово стало плоттю? Ламандець втягнув голову в плечі, кинув у вогонь останній аркуш. Рейневан підскочив, опалюючи руку, вихопив його з вогню, махаючи погасив. Частково. «Кажіть же!» «Вбили!» Глухо промовив Нікодемус Фербрюген. Рейневан побачив сльозу, що прокладала з вивисту доріжку по найжаченій сивої щитиної на О, «Умер добрий майн Гіа Пита. Убили його? Замордували. Понечу нічу, таке нещастя, Ісус Христос, таке нещастя!» Гримнули двері. Ламандець озернувся і зрозумів, що його останніх слів уже ніхто не чув. Обличчя Петерліна було білим і пористим, наче сир. У куті рота, незважаючи на обмивання, залишилися сліди запеченої крові. Старший фон Беляу лежав на поставлених посередині світлиці марах серед 12 запалених свічок. На очі йому поклали два золоті угорські дукати. Під голову підстелили гілля, запах якого, змішуючись із ароматом топленого воску, наповнював приміщення нудотним, неприємним цвинтарним смородом смерті. Мери були накриті червоним сукном, пофарбованим багрянцем у його власній фарбувальні. Не до речі, подумав Рейневан, відчуваючи, як сльози навертаються на очі. «Як це?» – вичував він зі стиснутого спазмом горла. «Як це могло статися?» Грізельда здерів, дружина Петерліна, підняла на нього очі. Обличчя її було червоне і спухле від плечу. До спідниць вона тулила обох залюмсаних дітей Томашика і Сибілу. Але погляд її був недружній, а навіть злий. Невельми приязно дивилися і тесть та те швегро Петерліна, старий Вальпотдер і його недоладний син Кристиян. Ніхто, ні Грізельда, ні Дери не зволили відповісти на запитання Рейневана, але той не думав здаватися, що сталося? Хто-небудь відповість мені нарешті. Ну, били його. вовкнув сусід Петерліна Гунтер фон Бішовсгейм. Бах, «Бог, бог їх за це покарає, додав священик звонвольниці. Реневан не пам'ятав його прізвища. "На чим штурхнули? хрипко сказав матія Свірт, який неподалік орендував землю. Кінь без вершника прибіг у самий полудень. У самий полудень, повторив, складаючи руки. Вон вольницький ксьонц. А «Абін курсу е даймоне мерідяно лібера нос доміне». «Від посягані полуденного демона спаси нас, Господи!» Латина. «Тінь прибіг», — повторив вірт, трохи збитий з пуття молитовним відступом, незакривавленим сідлом і чепраком. «Тодісьмо почали шукати і знайшлися в лісі перед самим Бальбіновим». Зразу, при дорозі, видко з повойовниць пан Петр їхав. Земля тамка була порита батьма копитами, видко гуртом обступили. Хто? Не знати, знизив плечима матія Свірт. Розбійники, либонь. Розбійники? Розбійники не забрали коня, бути того не може. Та хто його знає, що може, а що не може. Знизив плечима фон Бішов з Гейм. «Мої пана Деракнехти кипають лісами, раптом когось і зловлять, а й старості ми знати дали. Прибудуть старостові люди, проведуть слідство, дізнаються куйбоно, кому вигідно латина. Значить, хто мав причини для вбивства, і хто з цього користає. Може, то який-небудь лихвар, уїдливо сказав Вельпот Фондер, що обізлився на несплачене лихво?» Аж якийсь колега-фарбар радий позбутися конкурента? Аж який-небудь клієнт, обрахований на три ламані гроші? Так то воно буває, так то воно закінчується, коли про походження забувають і з хамами кумаються, у купчика бавляться. З ким поведешся, того й наберешся. Тьфу, віддав тебе за лицаря, редоня, тепер ти вдова. Він раптом замовк. Риниван збагнув, що то через його погляд. Розпачі людь затято боролися в ньому, раз одне брали гору, раз друге, він стримався з останніх сил, але руки в нього тремтіли, голос теж. А чи не бачили ви часом поблизу чотирьох кінних, збройних? вичевив він. Один високий, вусатий, у курці з бляшками, один малий, прищуватий на пиці. Воли такі, зненацька промовив ксьонс. Учора, у вонвольниці, біля церкви, саме на ангела Господнього дзвонили. О, вони мали вигляд лютих рубаків, четверо, воїстину вершники апокаліпсиса. «Я знала!» – крикнули хрипким, зірваним від плачу голосом Гризельда, спрямувавши на Рейнева на погляд, гідний Василіска. «Я знала, як тільки тебе побачила, ти не гіднику, це через тебе, через твої грішки і темні справи». Другий фон бляв. Вальпут фон дерєхидно підкреслив титул. Також шляхтич. Тільки цей для різноманітності спеціалізується на п'явках і клістирах. Негідник нечистивець, ще голосніше верещала Гризельда. Хто б не вбив батька цих дітей, твоїм слідом він прибув сюди. Нещастя тільки через тебе. Ти завжди братові тільки сором приносив і гризоти. Чого тобі тут треба? «Вже тобі спадше не запахло, вороне? Забирайся! Забирайся геть з мого дому!» не Ванледь опанував тримтіння рук, але не вимовив ні слова. Усередині він аж кипів від шала обурення. Його аж смикало викричити всім цим дарам у вічі, що він думає про всіхню сімейку, яка могла вдавати із себе панів тільки завдяки грошам Петрлі, на які приносила валяльня, але стримав себе». Петерлін був мертвий, лежав убитий з угорськими дукатами на очах, у світлиці власної садиби серед кіптявих свічок на марах на червоному сукні. Петерлін був мертвий. Недоречними, гидкими була б лайка й пересварки тут, над його тілом. Видною була навіть сама думка про це. Крім того, Рейневан боявся, що як тільки відкриє рота, то розридається. Він вийшов, не проронивши ні слова. Жалоба і пригніченість висіли над усім бульбінівським поселенням. Було порожнє, тихо, чи ледь кудись поховалися. Розуміючи, що не варто потрапляти на очі жалібника які поринули у смуток. Навіть собаки не гавкали. Взагалі собак не було видно, крім протер усе ще залиті слізами очі. Чорний сторожовий пес, який сидів між тайною баною, йому не привидівся. І зникати не збирався. Рейневан швидко перетнув двір, увійшов до будинку з боку Пройшов уздовж корити для корів. Будинок був одночасно стайною і хлівом. Війшов до згорож для коней. У кутку загорожі, де зазвичай стояв кінь Петерліна, сидів навпочіпки серед розгорнутої соломи і колупав ножем глиму долівки Урбан Горн. «Того, що ти тут шукаєш, тут немає», – сказав Рейневан, сам здивований власним спокоєм. Горна диво зовсім не скидався на застуканого зненацька. Він дивився Рейневану в очі, не встаючи. «Те, що ти шукаєш, було в іншій схованці, але його вже нема, згоріло». «Це правда?» «Це правда». Рейневан витягнув з кишені обгорілий клапець паперу, недбало кинув його на долівку. Горн далі не вставав. «Хто бив Петерліна?» Рейневан зробив крок уперед. «Кунц-Аулук і його банда за наказом стерчів? Пана Барта з теж вони вбили. Що ти маєш із цим спільного, Горне? Чому ти тут, у Бальбінові, усього лише через півдня після смерті мого брата? Звідки знаєш про його схованку? Чому шукаєш у ній документів, які згоріли в повойовицях? І що це були за документи?» «Отікай звідси, Рейнмере, сказав Урбан Горн, розтягуючи слова. «Утікай звідси, якщо тобі життя, дороге. Не чекай навіть на похорон, брата». «Спочатку ти відповіси мені на запитання. Почни від найголовнішого. Що тебе зв'язує з цим убивством, Що зв'язує з кунцем Алуком? Не здумай брехати?» І не подумаю», – відповів Горн, не опускаючи очей. «Ні брехати, ні відповідати. Не твого ж блага, зрештою. Можливо, тебе це здивує, але така правда». «Я зможу тебе відповісти», – сказав Рейневан, ступаючи кроку вперед і витягаючи кінжал. «Я зможу тебе, Горн, якщо знадобиться силою». Про те, що Горн свиснув, свідчило тільки те, що він склав губи. Звуку чути не було, але тільки Рейневанові, бо наступної миті щось із страшною силою вдарило його в груди. Рейневан упав на долівку. Придавлений тягарем розплющив очі, щоб побачити перед самим носом Повний комплект зубиськ чорно сторожого пса Вальзевула. Собача слина капала йому на обличчя, від смороду нудило. Виковісне горлове гарчання паралізувало страхом. У полі зору з'явився Урбан Горн, вважчи за обгорілий папір. «Ні до чого ти мене не можеш примусити, хлопче. Горн поправив на голові шаперон. «Але ти вислухаєш те, що я скажу з доброї волі!» «Ба, навіть тому, що доброзичливо до тебе ставлюся, Вильзевул, і не чіпай!» Вильзевул не зачіпив, хоча видно було, що йому дуже хотілося. «Отож, доброзичливо, а я раджу тобі, Рейн, вона утікай, зникни, послухай поради каноніка Бейса. Я голову дам на відсість, що він тобі дещо порадив, наказав, як виплатитися з халепи, яку ти потрапив. Можна легковажити, хлопче!» «Поради й накази таких людей, як каноні Котто Бесь, Вельзевули, не чіпай!» «А що до твого брата?» – сказав Гурбан Гон. То «Мені безмежно шкода. Ти навіть не уявляєш наскільки. Прощавай і бережи себе!» Коли Рейневон розплющив очі, які він міцно заплющив, щоб не бачити морди Вельзевули, що майже торкалися обличчя, у долі вже не було ні собаки, ні горна. Сидячи навпочіпки на могилі брата, Рейн-Иван і трясся від страху. Він сипав навколо себе сіль, змішану з пополом ліщини, і тремтячим голосом повторював заклинання, усе менше вірючи в його силу. «Вірфе зальце, вірфе зальце, нон ті ті море ноктурно, ні моровиці, ні гостя з темряви, ні демона. Вірфе зальце, вірфе зальце!» Кидає сіль німецькою. Нун, ті мебіса ті море ноктурно». Не будеш боятися страху нічного. Біблія. Чудовисько клубочилися і голосували в темряві. Хоча Рейневан і усвідомлював ризики втрату часу, проте дочекався похорону брата. Не дав, незважаючи на потуги братової рідні, відговорити себе провести ніч біля небіжчика, взяв участь у заупокойній службі, вислухав месу. Був тоді, коли в присутності ридаючої Гризельди Ксьонзе і нечисленної похоронної процесії Петерліна закопали в ямі на цвинтарі за древньою вонвольницькою церквицею і тільки після того виїхав, тобто зробив вигляд, ніби виїжджає. Коли настали сутінки, Реневон поспішив на цвинтар. Розклав на свіжій могилі чародійський інструментарій, який вдалося зібрати як на диво без особливих клопотів. Найстарша частина вонвольницького некрополя прилягала до вимитого річкою Яру. Ґрунт там трохи обсипався, тому доступ до древніх поховань був нескладним. У магічний арсенал рини вони ввійшли навіть цвях і струни, і палець трупа. Та не допомогли ні палець трупа, ні зірвані під свинтерним плотом борець, шавля і ромен, ні заклинання, які він шепотів над ідеограмою, видріпаною на могилі кривим цвяхом і струни. Дух Петерлі усупереч запевненням магічних книг, не піднісся в ефірному вигляді над могилою, не заговорив, не подав знаку. «Якби тут були мої книги», – подумав Рейневан, прикро вражений і розчарований численними невдалими спробами. «Якби я мав лемегетон або некрономікон, венеційський кришталь, дрібку мандрагори, якби у мене були реторти і я міг дистилювати еліксир, якби…» На жаль, гримуари Криштель, мандрегори і Риторта були далеко, в Олесниці, у монастирі Августинців, або, що ймовірніше, у руках інквізиції. За обрію швидко насувалася гроза. Гуркіт грому, що супроводжували сполохи на небі, ставав дедалі голоснішим. Вітер остаточно стих, повітря зробилося мертвим і важким, як саван. Було десь близько півночі. І тоді почалося. Чергова блискавка освітила церкву. Рейнван вражено побачив, що вся дзвіниця кишить павукоподібними істотами, що повзають вгору і вниз. У нього на очах кілька цвинтарних хрестів заворушилися і нахилилися. Одна з далеких могил сильно спухла. З мороку над яром долинув тріск розламуваних дощок труни. Потім почулося гучне плямкання, а потім виття. Коли він сипав навколо себе сіль, його руки трусилися, мов у приступі лихоманки, і йому ледве вдавалося примусити свої змертвілі губи пробурмотіти заклинання. Найбільше ворушилося щось аж ген над яром, у найстарішій, порослій вільшаником частині цвинтаря. Того, що там відбувалося риневан, нещастя не бачив. Бо навіть блискавиці не вихоплювали з мороку нічого крім розмитих форм і силуетів. Але, неймовірно, гострими відчуттями, Рейневан завдячував слухові. Товариство, що розбушувалося поміж старих могил, тупотіло, гарчало, завивало, свистіло, лаялося та ще й клацало і скриготало зубами. Вірфе Якась жінка тонко і спазматично зареготала. Якийсь баритон їдливо пародіював літургію меси під супровід дикого гикання решти. Хтось бив у Бубон. З мороку вибрів скелет. Трохи покрутився, тоді присів на могилу та і так і сидів, обхопивши схилений череп кістлявими руками. Невдовзі поруч із ним вмостилася та істота з величезними ступнями. Ці свої ступні істота взялася самозабутньо чухати, при цьому зойкаючи і постогнуючи. Замислений кістяк зовсім на неї не зважав. Поруч пройшовся мухомор на павучих ногах, а за ним незабаром Прочелапило щось, що мало вигляд достоту як пелікан. Проте замість пір'я мало луску. А його дзьоб був повний гостроверхих зубів. На сусідню могилу заплигнула величезна жаба. Не було там ще щось. Щось, що не міг заприсягтися, увесь час за ним стежило, не зводило з нього очей. Воно було повністю сховане в темряві, невидиме. Навіть при світлі блискаво, коли уважно придивившись, Можна було помітити очі, що світилися, немов спорохняві ліпеньки, і довгі зуби. «Вірфезальця!» – він сипунув перед собою сіль, якої залишалося вже небагато. «Вірфезальця!» Зненацьку його увагу привернула світла пляма, що повільно рухалася. Рейниван стежив за нею, дочікуючись наступної блискавки. Коли зблиснуло, на своє здивування побачив одягнену в білу похоронну сорочку дівчину, яка зривала і складала в кошик лопату цвинтарну кропиву. Дівчина його теж помітила. Трохи повагавшись, підійшла, поставила кошик. Вона не звернула ані найменшої уваги ні на заклопотаного скелета, ні на кошлати створіння, яке щось виколупувало між гігантськими пальцями величезних ступень. Для задоволення чи зобов'язку, запитала вона. А, «З обов'язку». Він подолав страх. Зрозумів, про що вона його запитала. «Брат. Мого брата вбили. Він тут лежить». «Ага». Вона відкинула волосся з чола. «А я тут, бачиш, кропиву збираю». «Щоби пошити сорочки?» зітхнув він через якийсь час, догадуючись. «Для братів зачарованих у лебедів». Вона довго мовчала, потім сказала... «Дивний ти. Крепива для полотна. Що так, то так. На сорочки. Але не для братів. Я не маю братів. А якби мала, я б ніколи не дозволила їм надягти такі сорочки». Вона гортенно засміялася, побачивши його вираз обличчя. «Для чого ти взагалі з ним тервениш, Еліза?» Приговорила отив зубести невидимо в темряві. «Чи тобі не шкода отак марнувати зусилля? Вранці пройде дощ, розмийте його сіль». Тоді йому можна буде відгристи голову. Це недобре, промовив підводячи черепа замислений кістяк. Недобре. Навже ж недобре, підтвердила дівчина, яку назвали Елізою. Це ж Ботоледо, один з нас, а в нас уже мало залишилося. Він хотів побалакати з мертвяком, пояснив, з'явившись наче з-під землі, карлики з зубами, які стирчали з-під верхній губи. Карлик був череветий, як гарбуз. Його голий живіт світився з-під закороткої пошарпаної камізельки. «З мертвяком хотів він побалакати», – повторив Карлик. «І з братом своїм, який лежить тут похований, хотів отримати відповіді на запитання, але не отримав». «Отже, варто допомогти», – сказала Еліза. «Звичайно», – сказав кістяк. «А то ж брк-кек», сказала жеба. Сяйнула блискавка, прокотився грім. Зірвався вітер, зашумів у траві, закрутив і сипанув сухим листям. А Ліза, не вагаючись, переступила через розсипану сіль, сильно штовхнула товхнула на в груди. Той упав на могилу, ударився по тилицею об хрест. В очах блиснуло, потім потемніло, потім знову зблиснуло. Одначе цього разу то була блискавка. Земля під спиною затряслася і почала обертатися. Навколо затанцювали тіні, миготливі силуети, два кола, які по черзі крутилися навколо могили Петерліна. «Барбелло, Гекати, Гольда! Магна, Матер, Гейя!» Земля під ним захиталася і нахилилася так круто, що Рейнаван різко розкинув руки, щоб не сунутися і не впасти. Ноги даремно шукали опори, однак він не падав. У вуха врізалися звуки, спів. В очі вривалися видіння. Вені-вені-веніс, не меморі, не меморі, хірка-хірка назад. Три лірівус, три лірівус, три лірівус. Ацумус, каже перси, стоячи навколішки перед гралем. Ацумус, повторює Мойсей, згорбившись під вагою скрижала, які несе згори синай. Ацумус, говорить Ісус, падаючи під тягарем Христа. «Ацумус!» – в один голос повторюють лицарі, що зібралися за столом. «Ацумус! адсумус. Ми тут, господи, зібралися в ім'я твоє!» Замком іде від луння, як гучний грім, як відзвук далекої битви, як гурки тарана об міські ворота, і повільно завмирає в темних коридорах. «Прийде Віатор!» – мандрівничий. Говорить молода дівчина з лисячим обличчям і колами навколо очей у вінку з вербеної конюшини. Хтось відходить, хтось приходить, а паже флюмен імендісімом драко малефікус. Потік найбрудніший, дракон злочинний Латина. З молитви до святого Михайла Архангела екзорцизм папи Лева XIII. Не питай імені, воно тайна. З того, хто пожирає, вийшло те, що споживається, а з міцного солодке. А хто винен? Той, хто скаже правду. Залишаться ті, що зібралися ув'язнені в підземелі. Вони будуть замкнені у в'язниці, а через багато років будуть покарані. Стережися, стіно лаза, стережися, не стережися, демона, що знищує полудні, стережися і того, хто йде в пітьмі». «Любов!» – говорить Гансмайн Ігель. «Любов збереже тобі життя!» «Ти шкодуєш?» – запитує дівчина, щоб пахнули пехою і м'ято. «Шкодуєш?» «Дівчина – нага. Нага наготою невинною. Ну, дітес віртуаліс. Її видно в пітьмі. Але вона настільки близько, що чути її тепло. Сонце, змія і риба. Змія, риба, Сонце вписані в трикутник. Валиться на Рентурн, вежа блазнів. Розлітається на друзки Туріс Фульгурата, уражена блискавицею вежа. Бідний блазень падає з неї, летить униз до загибелі. Це я, той блазень, промайнулося в рейне голові. Блазень і божевільний, це я падаю, лечу в проваля на дно. Чоловік оповитий полум'ям. І з криком біжить по тонкому снігу. Церква в вогні. Рейневан тросунув головою, щоб відігнати видіння, і тоді у спалаху чергової блискавки побачив Петерліна. Привид, нерухомої як статуя, засвітився раптом неприродним світлом. Рейневан побачив, що це світло, немов сонячне проміння крізь діряві стіни куреня, пробивається з численних ран у грудях, у шиї та внизу живота. «Боже, Петерліне!» – простогнав він. «Як тебе страшно! Вони заплатять мені за це, клянуся! Я помщуся за тебе! Помщуся, братику, клянуся!» Видіння зробило різкий рух. Виразно заперечливий у цьому русі була заборона. Так, це був Петерлін. Більше ніхто, крім батька, не жестокулював так, коли проти чогось заперечував або щось забороняв, коли сварив маленького Рейневана, за пустощі або безумні ідеї. Петер братику. Такий же жест, але ще розкішніший, ще раптовіший і ще виразніший. Він не залишав сумнівів рука, що вказує на південь. «Отікай!» – звалося видіння голосом Елізи, яка збирала кропиву. «Отікай, милий, далеко, як найдалі звідси, заліси. ліси. Перш ніж тебе поглинуть під вежі блазнів, «Отікай, біжачи через гори, скачучи по пагорбах Саліенс ін Монтібус, Трансілінс коліс!» Земля скажено заоберталася, і все обірвалося. Поринуло в пітьму. На світанку його розбудив дощ. Він лежав навзнак на могилі брата, нерухомий і отопілий. А краплі розбризкувалися в нього на обличчі. «Дозволь, юначе сказав Оттобес, канонік Собору Святого Яна Хрестителя, припозит Вроцлавського капітулу. «Дозволь мені стисло переповісти все те, що ти мені тут наговорив. І що змусило мене не повірити власним вухам? Отож, Конрад, єпископ Вроцлавський, маючи можливість схопити за сраку стерчів, які його щиро ненавидять, яких він ненавидить, не робить нічого». «Володіючи майже не з простовними доказами, що стерчі причетні до кровної помсти та убивств, і єпископ Конрад не робить жодних кроків у цій справі, так?» «Саме так», – відповів Гвіберт Банч, секретар Вроцлавського єпископа, юний клирик із вродливим личком, чистою шкірою і лагідними оксаметними очима. «Так вирішено, жодних кроків проти родостерчів, навіть претензій, навіть допитів». Єпископ прийняв це рішення в присутності його велелюбності Суфрагана Тильмана і в присутності того лицаря, якому доручено розслідувати, того, котрий сьогодні вранці приїхав до Вроцлава. Але, цар, повторив канонік, не відриваючи погляду від ікони, на якій було зображено страсті святого Варфоломія, єдине, крім полиці, зі свічниками і розп'яттям прикраси на голих стінах кімнати. Лицар, котрий уранці, приїхав до Вроцлава. Гріберт Банч проковтнув слину. Ситуація, що й казати, була для нього не найзручніша. Ніколи вона такою не була. І ніщо не вказувало на те, що коли-небудь це може змінитися. Отожбо. От тож ба. От табеєс забарабанив пальцями по столу. Зосережене здавалося виключно на святому, яку катували вірмени. От тож ба. І що ж це за лицар, синомій, ім'я, рід, герб? <свист> кашлянув клірик. Ні, імені не було названо, ні роду. Та й герба він не носив усе чорне, будучи зодягнений, проте я його вже в єписко побачив. Ну, який же він має вигляд, щоб я не мусив тягти тебе за язик. Не старий, високий, худорлявий, чорне волосся до плечей, ніздовгей, наче дзьоб. Тандем погляд якийсь такий. Пташиний пронизливий, Інсума, приємним його назвати важко, але видно, що мужній. Віберт Банч раптом замовк. Канонік не повернув голови, навіть не перестав терабанити пальцями. Він знав потаємні еротичні схильності клірика. Якраз те, що Канонік їх знав, дало йому змогу зробити банча своїм інформатором. Далі. Так от, саме цей лицар прибулиць, який, до речі, не виявив у присутності єпископа ні покірності, ні навіть збентеженості, здав реляцію у справі розслідування вбивства панів Барта, Скарчина і Петера Фонбеляу, і така була та реляція, що його велелюбний суфраган в якийсь момент не стримався і почав сміятися. От то смовчки мовчки звівброви. Мовив той лицар, що винні євреї, поза як поблизу місця бог злочинів було чути фойтор юдаюкус, притаманний юдеям сморід Щоб цього смороду позбутися, жидовини п'ють, як відомо, християнську кров. Тож, обивство продовжував прибулець, незважаючи на те, що ввелебний тельман регоче до кольок має ознаки ритуального, і винних слід було б шукати в найближчих кагалах, особливо в Бжеському, поза як рабина з Бжега, якраз тоді й бачили в столицях Челіна – до того ж, у товаристві молодого Рейнмара Дебеляу, того, який знає ваша вольобність. Знає, каже далі. На таку заяву вольобний суфрагантильман заявив був, що це казка, що обидва вбиті загинули від мечів, що пан Альбрехт фон Барт був великої сили воїн і природжений фехтувальник, що жодний рабин чи з Бжега, чи звідки б то не був, не дав би собі ради з паном Бартом, навіть якби вони билися талмудами» і знову взявся реготати до сліз. «А лицар?» Сказав, що якщо не євреї убили шляхетних панів Барта і Петера Дебеляю, то це зробив диявол, що в підсумку на те саме виходить. «І що на цей епископ Конрад?» Його достойність?» – відкашлявся клірик. Поглядом з велебного тильмана, незадоволений видна його веселощами, і одразу ж промовив. Вельми суворо, серйозно та офіційно, а мені наказав це записати. «Припинив розслідування!» Випередив канонік, дуже повільно вимовляючи слова. «Просто припинив розслідування!» достоту так от, ніби ви при цьому були. А велебний суфраган Тильман сидів і словом не озвався, але виразно обличчя мав дивний. Єпископ Конрад обміркував це і сказав... Та гнівно так, що істина на його боці, Історія це підтвердить, і що це «ад маджорем де і «До більшої слави Божої». Латина. Так і сказав. Саме цими словами. Тому не ходіть в олебні очі з цієї справи до єпископа. Ручаюся нічого не доможитися, крім того. І що крім того? Сказав той прибулець єпископу, що якщо в справі цих двох убивств буде хто-небудь втручатися подавати петицію або домагатися продовження розслідування, то він вимагає, щоб його про це повідомили. «Він вимагає? А що на цей епископ?» Головою кивав. «Головою кивав!» Повторив Канонік теж киваючи. «Ну-ну, Конрад п'ястолесницький Олесницький головою кивав!» Кивав, вилебний отче. Отто без, знову глянув на образ накатованого Варфоломія, з якого вірмени здирали довгі смуги шкіри за допомогою величезних кліщів. «Якщо вірити золотій легенді Якоба Ворогінського», – подумав він, то над місцем муки здіймався причудовий аромат троянд. Ще чого? Мука має дуже поганий запах. Над місцями тортур смердить, тхне, відгонить тельбухами. Над усіма місцями страти муки. Над Голгофою теж там теж голову дам, навіть ці троянд не було. Був, як влучно сказано, «фоетер юдакус». «Прошу, хлопчі, візьми!» Клірик, як завжди, спершу потягнувся за гаманцем, але потім знанецька відсмикнув руку, ніби канонік подавав йому скорпіон. «Велебний, отче!» – промимрав він. «Та ж я не заради, не заради нікчемних ні грошей, тому лише що...» «Візьми, сину, візьми!» перебив з покровительською усмішкою канонік. «Я тобі вже казав, і за інших обставин, що інформатор має одержувати плату. Зневажають насамперед тих, хто доносить задарма, заради ідеї, зі страху, від злості або ж із заздрості. Я тобі вже говорив, більше, ніж самою своєю зрадою, Юда заслужив непризирству за те, що зрадив дешево». Погода після полудня була погожа і тепла. Приємна переміна після кількох слітавих днів. У променях сонця блищали дзвіниці церкви Марії Магдалини. Блищали дахи кам'яниць. Віберт Банч потягнувся. У каноніка він змерз. Кімната була у тіні від мурів віяло холодом. Крім приміщення в будинку-капітелу на Тумському острові, пропозито Тобея в вроцлаві будинок Нашевський, неподалік ринку. Там він зазвичай приймав тих, візити яких мали залишатися непоміченими, у тому числі, звичайно, і Гвіберта Банча. Тому Гвіберт Банч вирішив скористатися з оказі. Повертатися на острів йому не хотілося. Було мало ймовірно, що епископ потребував його ще до вечірні. А з Шевської було три кроки до дні добре знайомої клірикові пивнички за курячим ринком. У певничці ж можна було витратити дещицю, отриманих від каноніка, грошей. Ріберт Банч свято вірив, що, позбуваючись грошей, він позбувається гріха. Гризучи куплений на вуличному лотку прецель, він, щоб скоротити шлях, повернув у вузький провулок. Тут було тихо і безлюдно, настільки безлюдно, що з-під його ніг кинулися на всі біч налякані появою людини щури. Тут він почув шелест пер, і лопоціння крил. Озирнувся і побачив великого стіна лаза, який незграбно сідав на фриз над замурованим вікном. Прицель випав банчев із рук. Клірик швидко позадкував, відскочив. На його очах птах сповз по стіні, скригочучи пазурами. Розплився, виріс. Його постать змінилася. Банч хотів крикнути, але не зміг видобути голосу з перехопленого спазмом горла. Там, де щойно був стінолес, тепер стояв знайомий кліриковий лицар. Високий, худорлявий, чорноволосий, убраний у все чорне, з проникливим пташиним поглядом. Банч знову розкрив рот і знову не видобув з нього нічого, крім тихого хрипіння. Лицар Стінилас наблизився плавною ходою. дійшовши зовсім близько, усміхнувся, підморгнув і склав губи Посилаючи клірикові дуже еротичний поцілунок. Перш ніж клірик зрозумів, у чому річ, він краємока помітив блиск леза, що ним стінолез ударив Банча в живіт. Настегна хлюпнула кров. Стінолез ударив удруге, у бік, ніж заскрипів на ребрах. Бенч гепнувся спини об стіну. Третій удар майже присвяхував його до неї. Тепер він уже міг кричати і був би крикнув але не встиг. Стіно підскочив і одним широким махом перерізав йому горло. Скурчений труп, який лежав у чорній калюжі, знайшли жебраки. Перш ніж з'явилася міська сторожа, бо бігали ще якісь торговці і перекупки з курячого ринку. Над місцем злочину висів жах. Жах моторошний, жах, який не давав перевести подиху. Жах, від якого скручували кишки. Жах страшний. Настільки страшний, що ніхто так і не наважився викрасти гаманця з грошима, який стирчав у вбитого з розсіченого ножем рота, аж поки не надійшла сторожа. «Глорія ін екселсіс део» – заспівав канонік каноні Кот опускаючи складені долоні і схиляючи голову перед вівтарем. «Ет інтерна пакс хомінбус бонае волонтатіс» – «Слава вовишніх Богу» – «І на землі» «Мир людям доброї волі!» Латина. Деяко не стали у бабічнього, з голосами, приєднуючись до співу. От Тобейс, припозит Вроцлавського капітала, який правив месу, продовжував механічно, рутинно. Думками він був деінде. «Лауда мусте, Бенедіці сте, Адора сте. Глоріфаку мусте, Граттєс агі му «Хвалимо тебе!» «Благословляємо тебе, поклоняємося тобі, славимо тебе, дякуємо тобі». Латина. Ну, били клірика Гвіберта Байнча серед білого дня в центрі Вроцлава. Єпископ Конрад, який припинив розслідування у справі вбивства Петерліна фон Беляу, розслідування у справі свого секретаря, напевно, також припинить. «Не знаю, що тут відбувається». Але не треба подбати про власну безпеку, ніколи за жодних обставин не давати приводу або нагоди і не дати заскочити себе зненацька. Спів здіймався аж до високого склепіння Вроцлавського кафедрального собору. Агнус деї філіус патріс квітоліс пеката мунді мізери ренобіс квітоліс пеката мунді сусіпе деприкатіоним нострам. «Агнець Божий, синоця, Ти, що приймаєш гріхи світу, помилуй нас, Ти, що приймаєш гріхи світу, Вислухай молитви наші». От тобі став навколішки перед вівтарем. «Сподіваюся, що рейне стих». Подумав він, осіняючи себе Христом, «що він уже в безпеці, Дуже сподіваюся». «Мізері Ренобіс». Меса отривали. Чотири вершники галопом промчали через роздоріжжя, поруч із кам'яним хрестом, одним із численних у шльонську пам'ятників злочину кайця. Вітер шмагав, дощ сік, багнули тіло з під копит. Кунц Аллок на прізвиську Киріельсон вилився мокрою рукавицею, стираючи воду з обличчя. Сторк з горовець підтримав його ще бруднішою лайкою з-під промоченого донетки Каптура. Вальтерові де Барби і Сибикові скобиляглови вже не хотілося навіть лаятися. У чвал, думали вони, скоріше, якомога скоріше під який-небудь дах, у яку-небудь де тепло й сухо, і де є підігріти пиво. Багно призналось під копит, заляпуючи і уже заляпану накриту плащем фігуру, що зіщулилися під хрестом. Жоден з вершників не звернув на неї уваги. Рейневон також навіть не підвів голови.